діагностувати будь-яку хворобу, не кажучи вже про лікування. Зі своєї юності пам'ятаю дивну фразу одного далекого родича, який любив ні в чому собі не відмовляти і щоразу задоволено повторював. «Гроші продовжують життя». Тепер розумію жорстоку правду цих слів. Дуже добре розумію. Між нами... Лише три дні розлуки, а я вже не знаходжу собі місця. Ти про це не думаєш, мабуть, по-дитячому спиш, заклавши рученята під голівку, а на твоєму плечі важка рука твого чоловіка. Він, програміст, молодець, знайшов себе. В нього, сподіваюся, все гаразд, все запрограмовано. Заплаче дитина, і програміст знає, що ти підійдеш, вивільнившись з-під його програмістської руки, та він ще кілька хвилин незадоволено по-програмістському бурчатиме крізь програмістський сон чи по-програмістському питатиме котра година. Так само по-програмістському лінуючись розплющити свої програмістські очі і поглянути на годинник. Щодня він із програмістських міркувань, певно, навіть і не здогадується, що ти його чекатимеш цілий день. Щодня він уперто по програмістському мудохатиметься за комп'ютером на роботі, вавлячись у стратегічні ігри чи розглядаючи голих дівах на порносайтах. Відолаха. Лікарі стверджують, що ця машина згубно впливає на здоров'я. Суєзір навіть опромінює, а ще через неї, здається, відкладаються солі в хребті та хрещах шиї. Як він про це забув? Але біси з ним. Бідна ти маленька беззахисна дівчинка, одна з найрідніших мені монадок у безмежному світі, яку природа змушує поволі старіти, бути матір'ю дитини-програміста – і багато думати про майбутнє програміста та його комфорт. Добре, що я не думаю ні про чиє майбутнє, бо нічого цікавого для себе там не бачу. Мене так приваблює теперішнє, невизначене та нелогічне, без розрахунків і турботи про завтрашній день, що я за надаю перевагу, марнотратному ставленню до часу, ніж серйозному плануванню своєї долі. Байдуже, що робитиму завтра? Чи куплюкне гарні-гарне видання сучасного зарубіжного автора, чи в приємному товаристві пиячитиму, чи тинятимуся старим Києвом, прорізною, Ярославовим валом, Володимирською гіркою, де випадково зустрічатиму знайомих, приємно балакаючи з ними 5 чи 10 хвилин. Якщо задуматися, в мене нічого більше нема. Тільки мій постійний неспокій, думки та спонтанній світлі спогади про тебе. Тепер від днів нашої розлуки мене розділяє півтора року. Дякую за те, що з'явилося в моєму нікчемному житті. Навіть зараз, коли ти не поруч, а тільки залишилися в листах, дякую. Я люблю їх перечитувати, бо твої листи приносять полегшення. Коли їх читаю, життя раптом стає густим і наповненим радістю, отим внутрішнім самопочуттям довершеності і приємного спокою. Твої листи стали текстами моїх молитв. Відкрию шухляду робочого столу, дістану розірваний конверт, Витягнув пожовклого невеличкого папірця. Хочу знову молитися. Спершу очима. Маленький, і писати тобі не можу, і не писати не можу, що ти зі мною зробив. Я насправді вмію коми ставити, але чомусь не хочу. Ти чудовий, чудовий, чудовий, чудовий. Я вже досить стара, щоб знати. Випадково так не буває, про що мені тепер думати». Все, що я хотіла найсвятіше колись почути, почула від Тебе або відчула. У мене навіть починають тремтіти руки. Господи, я не можу без Тебе, не треба нічого думати, нічого тільки завжди. Серйозність слова «стара» викликає доброзичливу іронічну усмішку. Твої...